Звичайно ж, такі спогади про любовну Аркадію трохи засмучували мене і йшли на шкоду обраній мною кар'єрі поета і вченого. Бо скоро виродилися в лінощі, які я не міг перевороти. Я хотів зробити зусилля над собою і вирватися з того прикрого стану, швидко зважитись на щось, відшукати кицькиць. -киць. Та тільки-но я ставив лапу на першу сходинку, щоб піднятися у вищі сфери, де я сподівався знайти свою милу, як мене охоплював сором і несміливість, я відсмикував лапу і сумно ховався під грубу. Незважаючи на цей тяжкий душевний стан, я в той час тішився винятковим тілесним здоров'ям. Зробився, якщо й не набагато вченішим, то набагато ситішим і дужчим. А коли дивився в дзеркало, то задоволено помічав, що на моєму круглощокому виду поряд із молодечою свіжістю помалу з'являється новий вираз, який викликає пошану. Навіть господар помітив, що в мене змінився настрій, і справді. Колись я мурчав і весело вистрибував, як він давав мені щось смачненьке. Колись я качався біля його ніг, перекидався і навіть вискакував до нього на коліна. Як він, прокинувшись уранці, гукав мені «Доброго ранку, муре!» Тепер я облишив усе це і обмежувався самим лише привітним «няв». Та ще гордо, граційно вигинав спину, що, як відомо тобі, ласкавий читачу, вміємо робити тільки ми коти. Мене тепер навіть не приваблювала гра в пташку, яку я раніше так любив. Гадаю, що гімназистам і всім іншим особам з мого роду, які роблять фізичні вправи, корисно буде дізнатися, в чому та гра полягає. То слухайте ж, господар прив'язував. Одно або двоє гусячих пер на довгу нитку, і то опускав їх, то смикав у гору. Одне слово змушував їх літати, а я, причаївшись у кутку, вичікував слушну хвилину і стрибав до пер, і так доти аж доки ловив їх і роздирав на клапті. Іноді ця гра так захоплювала мене, що я і справді починав вважати ті пера за живу пташку, і увесь аж палав, отже, і мій розум, і тіло мали роботу. Першому додавалось освіти, а другому – сили. І ось тепер навіть ця гра не приваблювала мене. Я спокійно лежав собі на подушці, хоч би скільки господар вимахував своїм пір'єм. «Коте! – сказав він мені одного дня, коли... Пера залетіли просто на мою подушку, залоскотавши мене по носі, а я майже не розплющивши очей, тільки простяг до них лапу. — Коти, ти став зовсім не такий, як був. Ти з кожним днем млявішаєш і лидачієш. Мабуть, ти забагато їси і спиш.